și, în cer și pe pământ, tata, și sfânt. Pentru următoarele 30 de minute vă oferim, iubiți ascultători, deosebită plăcere și bucurie de a asculta un nou program al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, respectiv programul numărul 192. Ne aflăm cu studiul nostru asupra Noului Testament în Evanghelia după Matei, capitolul 22, din care în următoarele minute vom începe citirea cu versetul 35 și cele care îl urmează. Înainte însă de aceasta, haideți să însoțim pe sora noastră în împrejurările prin care am mai trecut, după ce am lăsat-o în lecțiunea trecută, meditând asupra versetului din Isaia, care spune, voi face pe om mai scump. Cu privire la aceasta, ne amintim că Dumnezeu ei nu înțelesese bine acest verset spunând: Cum să fie om mai scump când aici omul nu mai are valoare? Când mi-a vorbit cuvântul astfel, istorisește Dumnezeu: Nu mă mai sufoca în gât satul mizeriei. Pentru aceasta voi clăti cerurile și pământul, să vă zgudui din temelia lui de mânia Domnului Oștilor. Am citit eu în continuare la Isaia. Față de aceasta, am început să mă mir și să mă gândesc: Pentru omul acesta, ieftin, fără preț, care se vinde așa de lesne și pe nimica, pentru plăcerile vremelnice și deoclipă ale păcatului, pentru acesta să clatin tu cerurile? Când lucrează, el se clatină cerurile și se zguduie pământul. Mânia aprinsă a lui Dumnezeu din pricina omului, au simțit-o cerurile și pământul, dar omul, omul, a simțit-o și el oare? Știu eu acum în acest loc, și în aceste împrejurări grele, când ciuda întregii mele mizerii sunt mai scumpă înaintea lui Dumnezeu decât aurul din ofir? Nu mi-a dovedit-o aceasta când m-a prețit într atâta încât nici fiul lui nu i-a fost prea scump ca să-l dea pentru răscumpărarea mea? Nu cumva mă vaici eu pentru lucrurile pieritoare și compătimesc și eu acest trup pieritor? Greutățile nu sunt oare și ele pieritoare? Sau aceste greutăți nu sunt și ele trecătoare? Ceea ce este pieritor să mă ducă și pe mine la pierzoare? Iată, iubiților, aceste întrebări mă prindeau în ghearele lor, în timp ce sufeream din greu în satul acela al mizeriei. Sunt mai de preț decât fiul său prea iubit. Să nu mă lipesc de nimeni și de nimic, așa cum... Și el s-a dezbrăcat de sine însuși a zis, iată-mă, trimite-mă. În rugăcinile mele am cerut așa, Isuse, fii tu cel mai scump pentru mine și familia mea, tu prea iubitul tatălui. Zi de zi aceasta a caracterizat viața noastră. Niciodată nu ne-a lipsit pâinea de fiecare zi, dar o aveam numai pentru ziua respectivă. Nu aveam rezerve. Fata noastră cea mai mare, Miriam, a luat creion și hârtie ca să scrie rudelor noastre să ne trimeată câte ceva și mai departe vom vedea ce va mai fi. Domnul ne-a rezolvat problemele vieții pentru o zi. Așa trebuia să umblăm prin credință și nu prin vedere în ceea ce privește pâinea de toate zilele. Mie mi-ar fi plăcut ceva mai sigur, ceva mai palpabil din punct de vedere omenesc. Nu mă puteam acomoda cu felul de trai asemănător lui Ilie. Oftam după o sursă de existență mai sigură. Zilnic încercam undeva să mă angajez în muncă. Nu prea aveam ce alege. Puteam alege săpatul, hârlețul sau curățenia birourilor oficiale. La sapă eram prea slabă, dar ce conta asta când cei șapte copii mici de cele mai multe ori rodeau pâine uscată fără lapte, fără zahăr și fără fructe? Am pornit și azi, mă duc și mâine, dar parcă mereu mă izbeam de un zid tare. Probabil și faptul că mulți nu vedeau în mine că aș fi capabilă fiind o femeie mică, slabă, zdrobită. Voința era mai tare în mine decât puterea, iar intenția întrecea slăbiciunea. De multe ori mă miram că Dumnezeu nu se împotrivea voinței mele, mă lăsa să alerg până mă sufocam. Cu toate acestea, eu tot nu înțelegeam voia lui, deși adesea ne rugam împreună. Fie Domnul binecuvântat care zi de zi se îngrijește de noi, Dumnezeul mântuirii noastre. Totuși, nu puteam interpreta aceasta ad literam, deși el aceasta voia, să pricep ceea ce, în fine, am ajuns să iau la cunoștință cu un greu preț și anume că el vrea să mă hrănească, la fel ca și pe Ilie la părul cherit. Dar unde sunt aici corbi când nici măcar o pasăre nu vine spre noi? N-am fost în stare să mă las și să mă încred cu totul în seama purtătorului de grijă. Chiar mândria mea am stătea cumva împotrivă. Cât de curios e omul! Nu-mi era așa umilitor faptul când din nou și iarăși îmi respingeau cererile referitoare la angajarea mea. Spuneau, n-avem nevoie de dumneata. Mai umilitor mi se părea însă ca Dumnezeu să se îngrijească de mine în fiecare zi. Ce tristă stare! În ciuda necredinței mele, corbii au început să zboare spre noi când îmbrăcați în uniforma poștașului, când în persoana vreunui frate credincios, chiar la perioade regulate de timp. Când se termina ce aveam astăzi, ne aduceau pentru ziua de mâine. Vei bea apă din părâu și-am poruncit corbilor să te hrănească acolo, așa scrie la întâia împărați. Au fost corbi cunoscuți și necunoscuți, unii la care niciodată nu m-am gândit, din pustia cea mai demiază zi a țării, au venit cu dragostea lor. Au fost corbi maghiari, evrei și alții, de la orașe și de la sate deopotrivă. Au fost cazuri când pachetul ne era adresat astfel pentru preoteasa cu șapte copii. S-a întâmplat și așa, că nici numele satului nu era indicat. Nici azi nu înțelegem cum le-am putut primi. Cu zborul corbilor a apărut însă și frica, nu cumva să ai necați din cauza noastră. În cele din urmă am înțeles că să nu uitem pe aceea care ascultă de voia Domnului. Grija pentru cei poștași și-a rezervat-o sieș Darurile au fost nu numai înălțătoare, dar și zdrobitoare. Deseori am primit așa lucruri de care nici n-am fi visat așa, încât s-au evit astfel de situații deosebite uneori când eram chiar mai bogați decât atunci când eram liberi. Aveam într-adevăr rezerve față de hrană, gândindu-ne că oare vom putea mânca în astfel de împrejurări bunătățile acestea? Trecerea peste prăpastie între pâinea uscată și cozonac era prea bruscă. A trebuit să vedem că Dumnezeu nu numai că ține seama de tot ce gândim, ci cu mult mai mult, pe deasupra, ne și cu delicatese. De multe ori, era mai greu de suportată această dragoste aleasă decât judecata aspră. Ambele zdrobesc inima, dar prima mai mult. Aici încheiem episodul pentru azi, iubiți ascultători, cu inima copleșită de dovezi atât de minunate din partea lui Dumnezeu față de cei care se încred în el. Multe din aceste experiențe minunate ar fi și partea noastră dacă am îndrăznit să ne încredem în El așa cum s-a încredzut această soră binecuvântată. Doamne Dumnezeule Tatăl nostru Ceresc, ajută-ne ca prin mesajul pe care îl vom asculta și astăzi să învățăm să îndrăznim să ne încredem mai mult în Tine, să plătim și noi cu prețul unor suferințe trecătoare, binecuvântările veșnice și nemuritoare și învățându-ne să realizăm de acum, de aici, prin credință prezența ta, să putem să nădăjduim cu putere în prezența pe care o vom avea așa cum ești în ziua veșniciei. Amin. De acele zile minunate, când va începe nunta cea fără de sfârșit împreună cu mirele scump și drag, să ne apropiem, iubiți ascultători, de Cuvântul lui Dumnezeu și să-L cercetăm împreună. Suntem în Evanghelia după Matei, capitolul 22, suntem la versetul 35, în împrejurarea în care Domnul Iisus închide gura fariseilor și ducheilor care au venit la el să-L ispitească. Versetul 35 ne prezintă o împrejurare asemănătoare în care de data aceasta un singur ins vine la el. Să citim versetul. Și unul din ei, un învățător al legii, ca să-l ispitească, i-a pus întrebarea următoare. Legea este o ispită pentru har. Lucrul acesta e limpede. Învățătorii legii pun întrebări ispititoare Domnului Isus, harul întrupat. Nu toți dintre farisei erau periculoși pentru lucrarea lui Dumnezeu, nu toți erau vrăjmași convinși ai Domnului Isus, pentru că nu toți erau de rea credință, ci numai câte unul, câte un învățător al legii, cum este scris aici, câte un dogmatician care întreținea duhul de partidă, care înflăcăra și pe ceilalți în acest duh. Acesta era primejdios. El își bătea capul, născocea tot felul de idei, studia scriptura numai ca să-și apere partida și să nimicească pe cei care sunt de altă părere. El îi aduna pe cei de o părere cu a lui și îi instruia și se îi îngrijea să-i alimenteze cu focul spiritual din rândurile lor. Cei mai mulți erau de bună credință, dar erau victime ale acestui duh întreținut de dogmaticieni. Farisei care la începutul istoriei erau curați în căutarea mântuirii, s-ar fi alipit de Domnul Isus și de ucenicii lui, dacă n-ar fi fost acești învățători ai legii, acești dogmaticieni, atâțători de ură confesională. Căci nu trebuie să uităm, în toate timpurile dogmaticienii au fost cei care au întreținut duhul urii, despărțitoare între suflete, dornice de adevăr și de mântuire. Ei au căutat să stingă orice flacără a dragostei și a unirii dintre credincioși apărținători altor grupuri religioase. Ei sunt cei mai aprigi spititori ai Domnului și ai urmașilor Lui. Ei sunt păstorii care împiedică turmele de oi să se contopească într-o singură turmă, ei, învățători ai legii. Cât va fi cerul și pământul, dogmele nu vor putea uni sufletele, ci numai dragostea. Chiar cele mai curate dogme, fără dragoste, sunt venin omorător de suflete. De fapt, unde este dragoste, acolo e adevărată lumină. Acolo este dogma adevărului, pentru că acolo este Dumnezeu. Celelalte dogme, lipsite de dragoste, sunt pe nedrept numite astfel. Orice dogmă care nu te duce real la dragostea de suflete, este satanică. Cel mai mare dogmatician este satana, diavolul. Nimeni de pe pământ nu știe mai bine legea ca el, dar el nu poate să iubească. Dacă urmărim în paralel în cele patru evanghelii, pe de o parte tagma fariseilor, saducheilor și învățătorilor legii, iar pe de cealaltă parte pe Domnul Isus, vom constata cu imire Că farisei întotdeauna au fost prinși de ură, aprinși de mânie și, după cum știm în final, ei sunt cei care l-au dat pe Domnul Isus la moarte. Pe când Domnul Isus de cealaltă parte, întotdeauna a venit plin de dragoste și de iubire și a dorit întotdeauna binele lor. Putem să ne dăm seama de cei care sunt de partea Domnului Isus prin aceea că ei sunt mânați de Duhul de dragoste și de iubire. Toți acei care sunt aprinși de ură, fac uz de minciună, fac uz de lege și se aprind împotriva fraților lor, aceștia sunt mânați de Duhul lui Satana, care este un dușman și un omorător de suflete. Cine are urechi de auzit, să audă și inimă de înțeles, să înțeleagă Orice dogmă care nu trece de la cap la inimă, urmărește pe Hristos ca să-L ispitească și apoi să-L omoare. Cu câtă răspundere se încarcă toți învățătorii legii în fața lui Dumnezeu, pentru faptul că au întreținut focul despărțitor de suflete al Duhului de partidă în loc să le unească. Domnul s a rugat în rugăciunea Lui Împărătească tot să fie una oricare care suflet, indiferent de ce nume ar purta, indiferent de ce haină ar purta, indiferent de ce rang ar purta, care aduce despărțire între suflete este de la satana care a făcut despărțire. E bine și e mai bine să greșesc în dragoste, ducând la unire, decât să fiu drept fără ea. Haideți acum să ascultăm întrebarea pe care învățătorul legii o pune Domnului Isus, În versetul 36. Învățătorule, care este cea mai mare poruncă din lege? De multe ori în lumea de acum, ceea ce este cu adevărat mare și însemnat, nu se vede. Pe vremea când Domnul Iisus umbla pe pământ, Cine era mai mare ca el? Dar câți l-au băgat în seamă? În Isaia 53 3 unde este o prorocie cu privire la el, scrie Noi nu l-am băgat în seamă. Sau cum spune eu Botezătorul, în mijlocul vostru stă unul pe care voi nu-l cunoașteți. Tot așa și în legea dată prin Moise. Ceea ce era cu adevărat mare, cu adevărat însemnat, de care atârna viața însăși, nu era observat și se trecea cu ușurință peste el. Dragostea era acest lucru. O, ce mare valoare este dragostea adevărată! Dar ea, ca și Dumnezeu, nu se observă, dacă nu te uiți, cu băgare de seamă. Toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, dragostea. Dar cine vede acest lucru? În mijlocul poporului acesta, ales, sta cineva de vreme îndelungată, fără să fie cunoscută. Aceasta era dragostea. Legea era citită mereu, mereu, dar ceea ce era mai mare în ea nu se observa. Dragostea era ca și aerul, de cea mai mare însemnătate, dar fără să fie văzută. Era mai ușor să împlinești în împrejur în carne, tot o poruncă din lege, decât să-i iubești, adică să-ți stai inima împrejur cu poftele ei, cu toată firea ei veche. Să observi ceea ce este mai mare și mai însemnat în viață, aceasta este înțelepciunea cea mai de seamă. Căci nu totdeauna ceea ce izbește privirea este și cel mai important lucru. Înțelepciunea aceasta de a deosebi ceea ce este mare de ceea ce nu este, se primește de la Dumnezeu prin credință. Oricine se apropie cu credință și cere lui Dumnezeu înțelepciune, o va primi, după cum ne este asigurat în Iacov 1, versetele 5 și 6. Să nu trecem nepăsători prin lume, nici prin adunările creștine, nici prin familiile noastre, nici prin Biblie, fără a băga de seamă ceea ce este mare și ceea ce este însemnat. Și dacă am descoperit ceea ce este însemnat, să ne îndreptăm toată ființa noastră spre acel lucru. Să nu inversăm valorile, adică să primim ceea ce nu este însemnat și să lăpădăm tocmai ceea ce este cu adevărat mare. Grija aceasta trebuie să o avem în orice timp și în orice loc. Încă un gând, iubiților. În lege toate poruncile sunt mari și grele, pentru că omul este mic și neputincio să le împlinească. Numai în har omul crește și se întărește ca să poată împlini toate cerințele Lui Dumnezeu. Harul este mediul unde se naște, crește și se desăvârșește viața cea nouă din Dumnezeu. Parcurgând versetul următor, versetul 37, aflăm răspunsul Domnului Isus la întrebarea pusă de Învățătorul Legii. Să citim așadar versetul. Isus i-a răspuns, Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău? Cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Pe marginea acestui răspuns al Domnului Isus, avem câteva cugetări. Să ascultăm. Iubești cu adevărat numai ce cunoști și numai ceea ce este al tău. Copilul tău sau părintele tău îl iubești mult mai mult decât pe oricare alt străin pentru că îl cunoști cu adevărat. Și face parte din tine Dacă Dumnezeu nu este Dumnezeul tău Proprietatea ta, tatăl tău Niciodată nu-l vei putea iubi cu adevărat Porunca este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău Ceea ce prețuiești mai mult, aceea iubești Și aceea are stăpânire asupra ta Prețuiești adevărul adevărul te va stăpâni. Prețuiești lumea? Lumea te stăpânește. Prețuiești pământul? Pământul te stăpânește. Prețuiești și iubești pe Dumnezeu? Ei, atunci Dumnezeu te stăpânește. Prețuiește binele și atunci vei fi stăpânit de bine. Iubirea adevărată față de Dumnezeul tău E mai mult decât un sentiment adânc, este o cunoaștere adâncă și de aceea îți dă liniște. Iubirea care nu te liniștește este falsă, se bazează numai pe sentimente trecătoare. Un mistic german spune așa, omul să nu se mulțumească cu un Dumnezeu gândit, căci trecând gândurile trece și Dumnezeu. Și trebuie să ai un Dumnezeu esențial care e înălțat peste gândurile și sentimentele oamenilor și a tot ce este creat. Dumnezeul acesta nu trece decât dacă îl părăsești tu de bunăvoie. Încheia citatul. Metoda pentru a ajunge la aceasta? Să-l cunoști tot mai mult, tot mai intim să-ți predai viața ta lui, să nu ai inima împărțită. O inimă împărțită nu iubește cu adevărat. De ce trebuie să l iubești? Pentru că numai așa îl vei putea urma. Dacă vrea cineva să iubească pe Dumnezeu, să-i ceară lui dragoste și el îi va da. Dacă vrea cineva să cunoască și să înțeleagă pe Dumnezeu, să-i ceară lui înțelepciune și el cu plăcere îi va da. Celui ce cere, îi se dă. Adevărata dragoste față de Dumnezeu se dovedește prin ascultare de El și de cuvântul Lui. Așa cum spune un sfânt uh, francez, dragostea trebuie să se manifeste în extazul faptelor. Cine este născut din Dumnezeu dragoste, face faptele dragostei. Faptul că iubești pe Dumnezeu și pe frați și pe oameni și pe vrăjmași, este unul din semnele că ești născut din nou. Dragostea naște dragoste, după cum focul naște foc. Cine urăște, este de la cel rău. Cine iubește, este de la acela care chiar în chinurile cele mai groaznice de pe cruce, a avut puterea, tăria și dragostea să se roage pentru chinuitorii și omoritorii lui, cerând Tatălui să nu le să țină în seamă fapta pe care o făceau. Acela care se poate ruga pentru prigonitorii Lui, pentru cei care îi fac rău, este din Hristos. Dragostea adevărată este neschimbătoare ca Dumnezeu. Cine se schimbă în dragoste, nu are dragostea adevărată. Spune versetul aici din tot sufletul tău. Un filozof din vechime a spus așa. Cu tot sufletul tău trebuie să cauți adevărul. Aceasta e o lege veșnică, fiindcă Domnul Isus, fiind adevărul, cu atât mai mult trebuie să te îndrepți spre El cu tot sufletul tău. Da, caută pe Dumnezeu din tot sufletul tău, îndreaptă-te spre El cu toate puterile sufletului tău, pricepere, simțământ, voință. Caută pe Dumnezeu cu toată priceperea ta în Evanghelia Lui, nu te lăsa, până ce cugetul nu ți-a fost luminat, dar mai ales dă lui Dumnezeu inima ta. Cheamă-l cum își cheamă cineva prietenul scump și oprește-l lângă tine cum își oprește cineva prietenul drag. În sfârșit, fă din poruncile lui dorințele tale și din dorințele lui voința ta. Nu despărți niciodată ceea ce a unit Dumnezeu, numai în unirea lor vei găsi adevărul. Îndreaptă-te cu toată inima spre adevăr, în toată adâncimea lui. Nu-ți plimba sufletul pe marginile adevărului ca unul care se joacă. În cazul acesta, adevărul nu se va lăsa găsit de tine. Adevărul și dragostea sunt o unitate desăvârșită, sunt un singur trup. Cine se predă adevărului, se predă dragostei. Atâta adevăr ai în tine, cât iubești cu iubirea nepărtinitoare a Lui Dumnezeu. Dumnezeu nu face nicio deosebire între oameni. Pe toți acei care cred în Domnul Isus Hristos, El îi primește. Sfântul Apostol Petru, într din cuvântările sale, ținută cu ocazia întoarcerii la Dumnezeu a lui Corneliu, Inspirați și călăuziți de Duhul Cel Sfânt al lui Dumnezeu, ne spune în Cartea Faptele Apostolilor, la capitolul 10, versetele 34-35. Spune el așa. În adevăr, văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că în orice neam cine se teme de El și lucrează în neprihănire, este primit de El. Iată, dar iubiților, Că Dumnezeu nu face nicio părtinire, El nu te întreabă din ce sectă ești, El nu te întreabă dacă ești adventist, dacă ești baptist, dacă ești creștin după Evanghelie, dacă ești ortodox, dacă ești catolic, nu. Un singur lucru trebuie să faci. De fapt, sunt două condiții în temeiul cărora, potrivit cuvântului său, ești primit de El. Și anume, să te temi de El, adică să iei aminte la cuvântul lui care l-a scris și prin puterea Duhului Spun pe care ți-o trimite, să-l trăiești, iar al doilea, să lucrezi neprihănire. Iată deci, după ce ai să cunoști pe copiii lui Dumnezeu. Copiii unui Dumnezeu nepărtinitor vor fi și ei nepărtinitori. Ei se vor uni cu toți aceia, indiferent de ce denominațiune aparțin, care împlinesc aceste două condiții și anume, se tem de Dumnezeu și lucrează, deci trăiesc o viață neprihănită. Adevărul și dragostea sunt o unitate desăvârșită, sunt un singur trup. Cine se predă adevărului, se predă dragostei. Atâta adevăra ai în tine, cât iubești cu iubirea nepărtinitoare a lui Dumnezeu. Dragostea lui Dumnezeu în inima omului credincios este turnată prin Duhul Sfânt, Duhul adevărului. Această dragoste vrea ori totul, ori nimic. Ea nu se mulțumește cu jumătăți de măsură. Toată inima, tot sufletul, tot cugetul și toată puterea. Ferice de cine înțelege și trăiește așa. Iubiți ascultători, încheiem aici programul numărul 192 al emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a mai amintit încă o dată vestea lui cea minunată și ne-a mai dat posibilitatea să ne întoarcem la el. Să ne grăbim să căutăm pe toți frații și surorile noastre, să ne unim cu ei, pe toți aceia care îndeplinesc cele două condiții, și anume, se tem de Dumnezeu și lucrează neprihănire. Să ne ferim de păcatul luciferic, de a ne despărți de un frate, care se teme de Dumnezeu și lucrează neprihănire, numai pentru că aparține unui cult sau celuilalt. Aceste cultele sunt născocite de la satana. Unitatea este lucrarea Domnului Hristos. Cea mai înfocată rugăciune a Lui când a plecat de pe pământ, repetată în câteva rânduri în Ioan 17, este Tată, mă rog, ca tot să fie una, Domnul să ne ajute în privința aceasta și noi să ne unim cu El practicând această unitate a dragostei. Amin. Iar în cele câteva momente care ne-au mai rămas disponibile, haideți să citim câteva cugetări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 Iubirea lui Dumnezeu este un hoț care, spre norocul tău, te jefuiește și te fură de toate, ca să nu mai ai altceva sau pe altcineva decât pe Dumnezeu. Sfânta Singritichia, născută în Alexandria, în Egipt, spune: Pentru ce urăști pe omul care te-a ofensat? Nu el te-a ofensat, ci diavolul. Urăște boala. Iar nu bolnavul Doamne, așa să ne ajuți Amin Urmăriți să aveți dragostea Toate pierin în veci rămâne ea Urmăriți aveți dragostea Fără ea nu primiți cununa Urmăriți să aveți dragostea Poate pieri în vei rămâne ea, urmăriți să aveți dragostea, fără ea nu primiți cu